لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatu billah ma'asyirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum allahu ta'ala jami'an Alhamdulillah wa syukurullahi jalla wa'ala pada malam yang berbahagia ini kita kembali insya'Allah ta'ala melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan terkait dengan al-zabahu yaitu sesembelihan. Berkata penanya rahimahullah ta'ala. Berkata penanya hafidahullah ta'ala. Hal yajuzu ad-dabhu li ghairillah. Apakah boleh menyembeli selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh as-syiq. Muhammad bin Jamil Zainu. Rahimahullah ta'ala. La yajuzu azabhhu li ghairi Allah wa ta'ala fasalli lirabbika wan har wa qala sallallahu man dabaha li ghairi Allah man tashabbaha bi qaumin minhum tidak dibolehkan menyembeli untuk selain Allah ta'ala berdasarkan firman Allah di dalam surah al-kautsar pada ayat yang kedua Fasolli lirabbi kawanhar Fasolli lirabbi lirabbika wanhar Bertegakkanlah solat untuk Rabbmu dan menyembelihlah yakni menyembelih untuk Allah Subhanahu wa sebagaimana pada ma'thuf ayat yang sebelumnya yaitu fasolli lirabbika maka demikian pula wanhar lirabbika salatlah untuk rabbmu dan menyembelihlah untuk rabbmu pula maka menunjukkan menyembelih kepada selain Allah ini adalah syirkun billah karena memalingkan ibadah adzhabu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La an allahu mandabahli qairilah". Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim berkata, <coughs> "Asyikh Rahimahullah, <coughs> 'La yajuzu dzabhu 'an al kubur wal mashahid, walau kana bismillah, li annahum min amalil musyrikin'. Tidak dibolehkan menyembeli di sisi kuburan." atau di tempat-tempat tertentu sekalipun dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena yang demikian itu merupakan amalan musyrikin amalan musyrikin yaitu menyembelih di sisi kuburan atau di sisi audriha di tempat-tempat yang dikeramatkan yang di situ terdapat hal-hal uh, yang mereka yakini sebagai perkara-perkara gaib. Nah, maka mereka melakukan sesembelihan sebagai sesembahan. Persembahan kepada selain Allah taala, apakah orang-orang yang telah ada di, di alam kubur tersebut atau orang-orang yang dikultuskan walaupun dia menyebut nama Allah taala dengan sesembelihan tersebut. Maka itu adalah amalan syirik dan merupakan amalan kaum musyrikin. Maka Nabi SAW bersabda, Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Maka intabihu. Kita dilarang di dalam syariatul Islam untuk menyembeli. Atas selain, atas nama selain Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita juga dilarang untuk menyembeli di tempat yang di mana tempat itu menjadi kebiasaan musyrikin melakukan kesyirikan-kesyirikannya. Nah, maka menyembeli di tempat tersebut dilarang. Barakahlavikom. Oleh karena itu, Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Taala di dalam kitabnya, kitab al beliau meletakkan bab khusus. yaitu bab, la yudhbahu li ghairillah, bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembeli kerana Allah. Maksudnya menyembeli yang yang benar-benar untuk Allah, bertakurruh kepada Allah. Ya, Menyembeli yang disyariatkan. Itu tidak boleh di tempat yang yudhbahu fihi pengairlah. Yang tempat itu sudah menjadi kebiasaan di situ dilakukan kesyirikan-kesyirikan, termasuk kesyirikan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan menukilkan kepada kita hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan syarat persyaratan Bukhari Muslim. Sehingga hadis ini hadis yang sahih dari sabit ibnu dirhah radhiyallahu taala anhu beliau berkata nadara rojulun ayyad baha ibilan bi buanah fasal an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fihi wasanun min ausanil jahiliyah yu'bad qalu la qala fa hal kana fiha aidun min ayadihim qalu la qala awfi bi nadrika fa innahu lawafa bi fi ma'siyatillah wala fi yamliku ibnu adam berkata sahabat bin duhaq radhiyallahu ta'ala anhu bahwa suatu hari seseorang bernadar untuk menyembelih unta di kampung yang disebut dengan buanah lalu dia bertanya kepada Nabi SAW. Yani orang tersebut yang berniat untuk menyembelih di kampung yang bernama Buwanah. Dia datang kepada Nabi SAW dan bertanya. Maka Nabi SAW kembali bertanya kepada dia. Apakah di Buwanah itu, di kampung tersebut adalah di sana ada sesembahan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah? yang mereka beribadah dengan sesembahan-sesembahannya. Qalula mereka menjawab tidak ya Rasulullah. Kemudian kembali Rasulullah bertanya, apakah pada tempat itu ada id? Ya, id dari id-id yang mereka tegakkan. yakni perkumpulan-perkumpulan uh, yang rutin yang mereka lakukan di tempat tersebut. yakni dari pelaku kesyirikan. Maka mereka pun menjawab tidak Maka Rasulullah SAW mengizinkan kepada orang tersebut Di dalam hadis ini sangat jelas bahawa Ketika tempat itu adalah tempat yang menjadi kebiasaan ahlus syirik Melakukan kesyirikan-kesyirikannya dari berhala-berhala dan yang sebisalnya Maka tidak boleh kita beribadah di tempat tersebut Tidak boleh kita menyembelih atau ibadah-ibadah yang lainnya Nah, demikian pula Kalau tempat itu sudah menjadi Pengkhususan Dari kaum tersebut yaitu melakukan hari-hari rayanya Di tempat tersebut Maka tidak boleh dipakai beribadah di situ Apakah menyembelih Atau ibadah-ibadah yang lainnya Demikian barakallahu fikum Dan ini bab dalam rangka menutup Pintu-pintu kesyirikan Dalam rangka menutup sekali lagi Pintu-pintu kesyirikan Maka Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meletakkan bab khusus dalam kitab beliau pembahasan Kitabut Tauhid yaitu bab la yudbahu lillah bi makanin yudbahu fihi li Bab tidak boleh beribadah yaitu menyembelih karena Allah di tempat yang sudah biasa dipakai untuk Kesirikan yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian Barakalafikum. Kemudian, As-Syikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala juga pada bab sebelumnya meletakkan bab fi dhabhi li ghairillah minal wa'id annahu syirkum billahi jalla wa'ala. Iaitu bab tentang menyembelih untuk selain Allah mendapatkan ancaman Bahawasanya dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian beliau menukilkan firman Allah Taala di dalam surah di dalam Al Quran iaitu firman Allah Taala: "Qul Inna Salati wa Nusuki wa Mahiyaya wa Mamati Lillahu Rabbil Alamin, La Sharikalahu, Wabidalik Aumirtu wa, wa Naawwal Muslimin". Dan juga firman Allah Taala: "Fasalli Lillabi Kawnhar". Katakanlah, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku semua, hanya semata-mata untuk Allah Semesta Alam. Tidak ada syarikat bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah. Dan demikian itulah aku diperintah, dan aku adalah yang pertama muslimin, yang berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, bahwa menyembelih adalah Ibadah yang wajib ditujukan dimurnikan hanya untuk Allah Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah dan diniatkan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada selain Allah. Tidak menyebut selain nama Allah. Tidak pula berniat bertujuan taqarrub kepada selain Allah Ta'ala dari para wali-wali atau para jin atau bahkan para malaikat para ambiya naam lebih-lebih orang-orang yang banyak melakukan dosa dari toko-toko yang dikultuskan. Naam maka yang demikian itu kesirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala menukilkan kepada kita hadis dari Ali bin Abi Talib. radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah s.a.w. beliau berkata, Haddatani Rasulullah biarba'i kalimatin. Bahawa Rasulullah pernah menceritakan kepadaku empat kalimat. Kata Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala anhu. "Qala La'anaullahu man dhabah li ghairillah. Kalimat yang pertama, Bahwasannya kata Rasulullah, Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah. Yang kedua, La'anaullahu man la'ana walidehi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi melaknat kedua orang tua ini perbuatan dosa besar, mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga lah anak Allahumma awa Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhdisa, yaitu orang-orang yang membuat perubahan kerusakan. Apakah perubahan agama, murtad? atau perubahan dari sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan bidah-bidah maka dilaknat oleh Allah taala orang-orang yang melindungi mereka tersebut la'anallahu man awa muhdisa. yang keempat la'anallahu man ghayyara manaral ard Allah melaknat orang-orang yang merubah patok-patok bumi atau tanah yakni mengambil hak orang lain Naam, bila na taoleh Allah taala yang suka merubah-rubah patok batas tanah. Naam. Ya, dalam hadis yang lain barangsiapa yang mengambil kata Rasulullah ya, minik saudaranya Sibron minal Ab, sejengkal saja dari tanah maka tawaqahullahu yaumal qiyamati sab'aradi. Ya, Allah taala akan pikulkan dia di hari kiamat telak tujuh bumi. Waliyahdubillah. Sejengkal yang kita ambil dari hak orang lain, dari tanah, apakah dengan memindahkan patoknya, ya, atau merampas hak orang lain, sejengkal saja, maka ancamannya di hari kiamat akan dipikulkan oleh Allah Ta'ala, tujuh lapis bumi. Waliyahdubillah. Nah. Demikian syahid atau pendalilan dari hadis yang mulia ini adalah Allah melaknat orang-orang yang menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia menyembeli, menyebut selain nama Allah dan bermaksud untuk selain Allah. ya? Ataupun dia bermaksud untuk Allah, bertakurub kepada Allah tapi dalam menyembelihnya menyebut nama selain daripada Allah itu juga mendapatkan ancaman dalam hadis ini laknat. Naam. Ya, lebih parah yang menyebut selain nama Allah dan bertaqarrub memaksudkan juga untuk selain Allah. Subhanahu wa taala. Naam, namun terkadang ada orang-orang yang menyembeli menyebut nama Allah ya uh, menyebut nama selain Allah. Tetapi dia bertakarub kepada Allah. Ya, tetapi dia menyebut nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini termasuk laknat mendapatkan laknat di dalam hadis yang mulia. Nah, akan kita sebutkan keterangan dari Syekh Abdul Latif uh, HafidhahalLahu Taala. Naam dari empat golongan ya yang termasuk mendapatkan laknat yaitu menyembeli atas nama selain Allah taala atau menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tayy. Kemudian juga Asy-Syaikh Ibnu Wahab Rahimahullah taala menukilkan hadis yang lain dari Tariq Ibnu Shihab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Namun, sebagian ulama mengatakan hadits ini mawkuf ucapannya Salman Al-Farisi. Sohabah. Naam. Saya bacakan riwayat ini. Berkata, Asyikh As Muhammad bin Abdullah Hab. Dari jalannya Ibn Syihab bahwa Rasulullah bersabda, Dakhul al-jannata rojulun fi dhubabin wa dakul al-nar rojulun fi Ya, Seseorang. Masuk ke dalam surga karena sebab seekor lalat. Dan seorang yang lainnya. Masuk ke dalam neraka karena sebab seekor lalat pula. Kalau. Mereka berkata. Kayfadhalik. Ya Rasulullah. Bagaimana bagaimana yang demikian itu ya Rasulullah. Kalau. Maka Rasulullah mengatakan. Marro rojulani ala qawmin lahum sonamun. La yujawisuhu ahadun hatta yakrubah. Lahu syai'an. Dua orang melewati suatu kaum yang kaum ini memiliki berhala-berhala sesembahan-sesembahan di tempat tersebut dan mereka kaum ini tidak memberi tidak me, me, membiarkan seorang pun lewat di tempat tersebut hingga mereka menuntut meminta kepada orang yang lewat itu agar me apa, meng meng mengor mengorbankan sesuatu ya berkorban dengan sesuatu yakni menyembelih faqalu li ahadihima maka mereka berkata kepada salah seorang yang lewat tadi kharib ya bertaqarrublah yakni menyembelihlah sebagai bentuk ibadah maka Orang tadi mengatakan leisain di Shayun ukhorib. Aku tidak punya sesuatu untuk berkorban, mengorbankan, yaitu menyembelihnya. Tidak ada sesuatu. Aku tidak punya apapun. Maka mereka mengatakan khorib walau dubaban. Ya, berkorbanlah walaupun seekor lalat. Walaupun seekor lalat. Fakhor rabab Maka orang itu tadi berkorban dengan seekor lalat. Fakollu sabillahu. Lalu dilepaskan, dibiarkan lewat Ya, dibebaskan Pada al-Nar Dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka Waliyadubillah Ya'ni Dia melakukan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala Iaitu menyembeli Berkorban ya, Kepada selain Allah Subhanahu Untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun orang yang kedua Lewat kemudian diperintah Untuk berkorban Lalu dia mengatakan ma kuntu liuqorribali ahadin syai'an Allah. Aku tidak akan berkorban untuk siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadarabu unuqahu. Mereka memenggal leher orang tersebut lalu dia mati maka dia masuk surga. Naam. Demikian barakallahu fikum. Seseorang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena dia mempertahankan tauhidnya kemurnian ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang lain masuk ke dalam neraka kerana dia melakukan kesyirikan. Naam, dalam hal ini dia berkorban untuk selain Allah Jalla wa ala. maka barakallahu fikum kita bacakan keterangan dari al Abdul Latif rahimahullahu taala Terkait dengan uh, pembahasan sesembelihan ini menyembeli selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sheikh Saleh bin Abdul Aziz Al Ushaykh, beliau adalah Menteri di Arab Saudi. Nam, beliau menjelaskan apa yang telah saya bacakan tadi dari keterangan uh, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Taala, yang beliau simpulkan bahawa ada empat keadaan terkait dengan menyembeli, ya sesembelian yang merupakan ibadah di dalam syariatul Islam. Terkait dengan pelakunya ini ada empat keadaan. Yang pertama yaitu orang yang menyembeli dengan menyebut nama Allah dan bertakarub kepada Allah subhanahu wa taala. Maka ini ahlu Tauhid. Ini orang yang memurnikan Tauhidnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesembelihannya itu diterima di sisi Allah sebagai bentuk ibadah Karena dia berada di atas syariat Islam Iaitu menyebut nama Allah ta'ala Dan juga bermaksud dan bertujuan Dengan niatnya Keyakinannya adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Keadaan yang kedua adalah seseorang yang menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala namun dia bermaksud takarrub kepada selain Allah ya misalnya dia menyembelih menyebut nama Allah bismillah tetapi niatnya tujuannya tekadnya adalah berkorban untuk individu tertentu yang dia agungkan, yang dia kultuskan. ya? Apakah itu sudah meninggal dunia di alam kuburnya? Atau masih hidup? Ya? Apakah dia orang soleh? Lebih-lebih orang yang toleh. Fahada, sekalipun. Fahada wa inda karusmallah fa inna syirkah asilun. Golongan kedua ini, sekalipun dia menyebut nama Allah Ta'ala, namun dia terjatuh dalam kesyirikan. Yaitu syirik dalam hal ubudiyah. Syirik dalam hal uluhiyah. Peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian keadaan yang ketiga. yaitu seseorang yang yadhkura ghaira ismilla ala dhabiha. Wa ayyaksudha biha ghaira Allah. Yang menyebut selain nama Allah dan bermaksud pula bertaqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka ini yang paling parah ya dia jatuh ke dalam dua syirik kesyirikan rububiyah dan juga kesyirikan dalam uluhiyah waliyatu billah ya contohnya seperti dia menyembeli dengan nama Al-Masih ya bismil Masih nah lalu kemudian dia mengalirkan darah hewan tersebut dengan bermaksud taqarrub kepada Al-Masih. Ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ini syirkun billah, syirik dalam isti'anah dan juga syirik dalam ibadah. Maksudnya uh, ketika kita menyebut nama Allah, maknanya bahwasanya tasmiyah itu kita sedang meminta pertolongan kepada yang kita sebut namanya ya, Jadi ketika kita menyebut Bismi fulan, Bismillah Dengan nama Allah kita memohon pertolongan dan berkah Itu makna daripada tesmiah Maka ketika kita mengatakan Bismi Dengan nama Fulan Berarti kita meminta tolong kepada Fulan tersebut Dan meminta berkah kepadanya Waliyadubillah Maka ini syirik barakalafikum terlebih-lebih lagi ketika dia memaksudkan dengan niatnya pengagungan ya ibadah sesembelihan itu. Hewan yang dia sembelih sebagai bentuk pengagungan terhadap fulan yang telah meninggal dunia tadi. Diagungkan. Dikultuskan. Nah. Ini banyak terjadi kata beliau orang-orang yang menyembeli dengan nama Al-Badawi di Mesir tokoh, ya, yang sudah meninggal dunia, yang kuburannya dimintai doa oleh orang-orang Ahlul Mesir. Juga Al-Hussein, sahabat Al-Hussein, yang dikultuskan oleh orang-orang Syiah, Rafidah, yang selalu diperingatkan setiap Asyurah As 10 Muharram, mereka peringatkan dengan hari Asyurah As di Karbala. <tuh> sebagai bentuk tebusan dosa mereka terhadap al hussein karena Hussein meninggal dunia dan mereka tidak mampu tidak sempat menolongnya. Naam, yaitu dalam fitnah ya, di pemerintahan uh, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Naam. Wal hasil barakallahu bikum. Ini kesyirikan yang besar yang dilakukan oleh kaum Uh, Syiah Rafidah Naam Mengkultuskan Al-Husain bahkan uh, Menjadikan Ali bin Abi Talib sebagai uh, Tuhan Yang memiliki uh, Hak untuk diibadahi Wala hawla wala kuwata illa billah Naam Juga nama Idrus Almergiani, -Al -Al bahkan ada yang menyebut nama Sayyidah Zainab, ya. iaitulah yani isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Audo yang mereka itu mengkultuskannya dan dengan menyelisihi petunjuk Rasulullah, menyelisihi petunjuk orang yang dikultuskan itu sendiri. Menyelisihi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, Menyelisihi al hussein Menyelisihi Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib membakar seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Sabah. Ketika itu dia lah yang mencetuskan ya dan men, men, apa namanya mencetuskan kelompok Syiah. Ya, Abdullah bin Saba' asalnya dari Yahudi. Lalu dia mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, kerana dia membakar uh, Abdullah bin Sabah. Apa? Abdullah bin Sabah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib sehingga pengikut-pengikutnya semakin yakin bahawa Husayi, bahawa Ali bin Abi Thalib benar-benar Tuhan, karena yang berhak menyiksa dengan api hanyalah Tuhan. Alhamdulillah. <tuh> Dan turun temurun sampai hari ini kaum Syi'arul Fidah. Memiliki banyak naam Memiliki akses Dalam dakwah dan memiliki banyak pengikut ya, Dari kaum muslimin Yang tidak faham Sehingga mereka terjatuh Dalam keyakinan syirkiyah Fana salallahu al-assalamualafiyyah Naam Juga ada yang bertawaf Di kuburan Abdul Qadir Jailani Ya Yang di kufah Irak Sampai hari ini Barakalafikum Ya sebagian dari kaum muslimin Bertuaf di kuburannya Nah menyembeli hewan Maka semua ini Kecirikan yang dahsyat Iaitu menyembeli Atas selain nama Allah Dan juga bermaksud dan bertujuan Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Iaitu mengagungkan orang-orang yang Dikultuskan tadi Enam. Kemudian keadaan yang keempat adalah seseorang yang menyembeli atas nama selain Allah Taala, tetapi dia bermaksud mengagungkan Allah, bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini jarang. Ya ini yang apa namanya jarang kejadiannya. Seorang yang menyembeli atas selain nama Allah, tetapi dia berniat beribadah Mengagungkan Allah Ta'ala Dengan sesembelihan tersebut ya, Ini kata beliau Sesuatu yang jarang terjadi Naam. Namun Jika ini terjadi Maka ini hakikatnya adalah Raji'un ila syirki fil isti'anah Termasuk dalam kesyirikan Yaitu syirik dalam isti'anah dan bertabarruk Karena menyebut selain nama Allah Ta'ala Kita sudah memahami tadi bahawa makna tasmiyah itu adalah meminta pertolongan dan meminta berkah. Ya, walaupun niatnya untuk Allah, mengagumkan Allah, namun lisannya menyebut nama selain Allah Taala, maka ini juga jatuh dalam kesyirikan berupa ucapan, yaitu meminta tolong dan meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dalam Islam, barakallahu fikum. Uh, ucapan pun itu Sangat penting untuk dijaga Jangan sampai kita terjatuh dalam uh, Kesirikan dalam bentuk ucapan Ya, Dalilnya salah satunya dalam Bukhari Muslim Seorang sahabat Yang mengucapkan kepada Rasulullah Masya Allah Wasyiktah Dalam keadaan tidak punya niat Ya, Apa yang Allah kehendaki Dan yang engkau kehendaki Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah marah dan mengatakan kepadanya, أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَّنِ Apakah engkau wahai fulan menjadikan aku sebagai serikat tandingan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maksudnya apa? Iaitu syirik dalam hal ucapan dengan menggunakan kata dan. Kata dan. Mensederajatkan, menyamakan uh, kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Kata dan, ini bermakna dalam bahasa Arab, Yaitu sama, sejajar. Kemudian Rasulullah mengatakan, Kul, walakin kul, masya Allah, summa syi'ta. Tapi yang benar katakanlah, Apa yang Allah kehendaki, Lalu kemudian yang engkau kehendaki. Maka kata-kata kemudian menunjukkan, bahwa kehendak, makhluk kehendak Rasulullah itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan bagaimana Nabi sallallahu sallam memperhatikan dengan cermat dengan teliti agar ucapan kita pun dijaga. Jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan syirkun billah. Dan ini banyak, maksyarul muslimin. Ya, dalam keseharian itu banyak kaum muslimun terjatuh. Walaupun tidak ada niat, tetapi <coughs> ucapan lisannya tergelincir <coughs> kepada makna syirik. Sebagai contoh, <coughs> kita banyak mendapati kaum muslimun misalnya mengucapkan ya, kepada dokter yang menyembuhkannya dia mengatakan kalau bukan karena dokter maka saya sudah meninggal. Ya. Maka ini ucapan yang berbahaya. Ya, yang tergelincir ke dalam ucapan syirik yang menyandarkan kesembuhan itu kepada makhluk. Maka hendaklah dia mengucapkan kalau bukan karena Allah kemudian karena dokter itu maka saya tidak sembuh atau saya meninggal dunia. Artinya apa? Makhluk adalah sebagai wasilah, ya. Tetapi penentu mutlak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ini contoh, ya. Banyak kita dapati pada kaum Muslimin yang kita anggap remeh, namun itu berbahaya. Nam dan kiaslah pada contoh-contoh yang lainnya, ya misalnya juga kadang-kadang kita menyandarkan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk sesuatu tersebut. Misalnya kita mengatakan ketika cecak berbunyi, ya bahwa itu pertanda tamu mau datang. Tidak ada hubungan antara bunyi cecak dengan tamu yang akan datang. Tidak ada dalil yang menjelaskannya. Maka tidak boleh ya, kita menyatakan demikian. Karena itu sama dengan tatoyur. Ya, yang merupakan syirkun billah. Di dalam hadith uh, Rasulullah menjelaskan. Bahawa kaum musyrikin terdahulu. Mereka melakukan tatoyur. Iaitu menjadikan. Tanda burung sebagai alamat kebaikan dan keburukan Kalau burung itu melintas ke arah kanan Itu tanda kebaikan Lalu mereka menganjurkan untuk melakukan sesuatu aktivitas Namun ketika burung itu melintas ke arah kiri Itu tanda keburukan Kalau kita sekarang Tanda naas ya Hari naas Hari senin atau hari rebu Jangan Jangan membeli sesuatu, jangan beraktivitas karena itu hari naas. Tidak ada kaitannya. Dan Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan dalam hadis bahwa itu sebab, ya. Sehingga ketika kita meyakini itu, maka ini menjatuhkan kita ke dalam perbuatan totoyur. Barakallahu fikum dan ini terjadi pada kaum muslimun yang masih kecil. Kita sering mendengarkan ketika ada burung uh, hantu, ya lewat bahwa ini ada tanda orang yang hamil akan menggugurkan kandungannya atau mati dalam kandungannya ya ini semua keyakinan khurafat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis dan tidak, dijadik, tidak boleh dijadikan itu sebagai keyakinan ya barakallahu fikum naham berbeda hal-hal yang memang itu sebab yang ma'ruf ya orang yang tidak minum dia kehausan itu sebab jelas maka dia mencari air minum untuk melepaskan dahaganya itu sunnatullah ya dan itu terdapat dalam Al-Qur'an dalam hadis sebab-sebab yang ma'ruf yang syar'i ya sehingga sebab-sebab yang tidak syar'i maka tidak boleh kita meyakininya ya sehingga uh, menjatuhkan kita ke dalam perbuatan syirik panas sallallahu alaihi wasallam ta wal afiyah. <tuh> Naam. Ataupun juga terkadang itu sebab yang diyakini namun ada larangannya di dalam syariat Islam. Ya, contohnya misalnya jimat-jimat. Uh, ya. Jimat-jimat kadang-kadang itu bisa menyembuhkan melalui pertolongan jin. Ya. Apakah berupa keris atau uh, apa kulo-kulo dan lain sebagainya? Ini terkadang kenyataan, ya. Tetapi itu sihir, mantuan jin, ya. Kita katakan itu sebab yang bisa diolah dengan akal dan kenyataan terjadi. Tetapi itu ada larangannya dalam syariat Islam. Tidak boleh bekerja sama dengan jin, ya, di dalam melakukan pengobatan-pengobatan, ya dan itu masuk dalam bab sihir, ya yang juga merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Barakalalafikum yang disebutkan dalam hadis sabal Mubiqat, tujuh hal yang membinasakan, yaitu perbuatan syirik, kemudian sihir, ya maka uh, walaupun itu terkadang ya menjadi sebab Kenyataan, namun itu dilarang, dilarang di dalam Islam. Nah, <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Sebagian manusia ya'udhu nabi rijali minal jinnifazaduhum rohaka, Mereka berlindung, ya, meminta tolong kepada jin-jin. Maka yang demikian itu tidaklah menambah melainkan, kerusakan rasa takut. Ya di sini dalil dalam surah Al Jin yang menunjukkan tidak boleh kita meminta tolong melalui jin-jin. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh para tukang sihir ya atau paranormal. Nah mereka melang me me melangsungkan sihir-sihirnya melalui bantuan para jin. Barakalawwikum. Maka itu dilarang di dalam Al Quran dan juga di dalam di dalam hadis hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu taala a'lamu besuaab kita cukupkan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita tutup dengan kafarat majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh